To 13. János első levele, ötödik rész, hatod, a tizenharmadik vers. I was tempted to finish the arra, be is fejezzük ezt a fejezetet. But, but you know, I, I Tudjátok sokszor hát elhúzom az órát. And, uh, and I know that it's 35 today. Tudom, hogy 35 fok van ma. Tehát jó lenne esetleg rövidre fogni. So Csodí mászkozottok értem ezért? Én meg imádkozom, értetek? There's a few things that are very important in this section. Van ebben az igerezben néhány dolog, ami nagyon fontos. It's going lead up to verse 13, which is really the summary of the whole book of 1. John. A 13. Verses fog vezetni, ami tulajdonképpen az összegzése az egész levélnek. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. És ez így hangzik, ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Night, és tegnap este gondolkodtam ezen: hogy mennyire jó, hogy Isten azt akarja, hogy tudjunk. Nem akarja, hogy bizonytalanok legyünk a vele való kapcsolatunkban. I mean, Just think about, you know, a couple who's or Gondolj egy pára, akik uh, jegyesek, vagy uh, együtt járnak. Lehet, hogy már évek óta járnak. És uh, akkor a lány gondolkozik azon. He really love me? tényleg he szeret engem ez a fiú. Will he, will he marry me? El fog venni What does our hold? mi Miről szól majd a mi jövőnk? És minél tovább tart ez a kapcsolat, vagy a jegyesség, annál bizonytalanabbá válik ez a lány. Ez sajnos gyakran előfordul egy ilyen eset. And our engagement to the Lord Jesus is For 2000 years. És a, a mi jegyességünk az Úr Jézussal már 2000 éve tart, tehát ez egy igen hosszú jegyesség. He, he want us to be De nem akarja, hogy mi bizonytalanságban éljünk. Nem akarja, hogy azt gondoljuk, hogy most Feleségül fog minket venni? Még szeret minket? Szeret minket és emlékszik ránk? Vagy esetleg elfelejtkezett rólunk? Azt szeretné, hogyha bizonyosságunk lenne az örök életünk felől. Ezt jó tudni, nem? Mert, hogyha olyan életet élünk, amelyben biztonságban érezzük magunkat, akkor teljesen másképp fog mindenki nézni. Elég buta dolgokra tudok gondolni, amiket azért tettem, mert bizonytalanságban voltam. Right, you know, you're at a party and you feel insecure, so you just Extra loud, you know. Mondjuk elmész egy bulira és is nem vagy biztos abban hogy ott a helyed és akkor mondjuk azzal a hogy nagyon hangosan beszélsz well, secure, so you kind of, you make yourself than you really are you, you Kind of lie about yourself. Vagy egy kapcsolatban vagy valakivel, és nem vagy biztos abban, hogy ez miről szól, hova vezet, és akkor próbálsz magadról sokkal jobb képet mutatni, te gyakorlatilag hazudsz az a kapcsolatban, hogy te ki vagy. Hány film szólt már erről Hány film szólt már erről a témáról? Or the The hogy van ez a lány, vagy ez a fiú, aki egyáltalán nem magabiztos, és akkor így valamit így, így mutat magáról azért, hogy megkapja a párját. De ez nem egy helyes módja annak, hogy hogyan éljünk. Isten azt akarja, hogy a világosságban éljünk, ahol nincsen árnyék. És azt szeretné, hogyha bizonyosságunk lenne, sure hogy biztos lennénk afel, a, abban, hogy az Atya szeret minket. És azt szeretné, hogyha tudnánk, hogy örök életünk van. Nem kell ezen uh, gondolkoznunk, vagy, vagy, vagy bizonytalankodnunk, hogy vajon van örök életem, vagy nincs. Maybe I should go out evangelizing this afternoon because... Lehet, hogy ma délután el kéne mennem evangelizálni, mert, mert lehet, hogy nincs örök életem. És hogyha így ezáltal pontokat gyűjtök Istennél, akkor, akkor talán megkapom az örök életet. Semmi rossz nincs abban, ha valaki evangelizál. De hogyha ebből az indítatásból teszed, akkor ez helytelen. There, there'll be no joy. Nem lesz ebben semmi öröm. Nem lesz gyümölcs. És nagyon ideges leszek. Jó, hogy csinálom? Isten kedvét leli bennem? Kapom itt ezért a pontokat? És azok, akik felé szolgálsz, pontosan át fognak ezzel látni. Say, ah, És azt, azt fogják mondani, hogy nem akarok én keresztény lenni, ez, ez az ember, ez ön idegbeteg. Live lives, uh, nem kell úgy élnünk, hogy azon gondolkozunk, hogy Isten vajon emlékszik-e ránk. Worship, Talán most, majd dicsőítés közben fölemelem a kezemet. Hallelujah. És halleluját kiáltok. Csak hogy észre vegyen Isten. Van rossz? Abban, hogy valaki felemeli a kezét vagy halleluját kiált? Nothing Semmi rossz nincs ebben. Ez egy jó dolog. Többször is kéne cinálunk. De nem azért csináljuk, hogy Isten figyelmét magunkra vonjuk. Már tudja, hogy te ki vagy. Tudja a nevedet. Jobban ismer téged, mint ahogy te ismered önmagadat. Nem kell bizonytalanságban élnünk azzal kapcsolatban, hogy van-e örök életünk. And that's why John has this És ezért írta János ezt a levelet. És el fogja mondani nekünk, hogy mi az egyik kulcsfontosságú dolog az örök életünkkel kapcsolatban. So far he told us a, a lot of Eddig már nagyon sok mindent elmondott nekünk. He says that, you know, If your life is changed, Azt mondja, hogyha a mi életünk megváltozott, te ö, nagyon szeretted a bűnt, de most már Isten szereted, és az embereket, ez jele annak, hogy örök életed van. Hogyha jó gyümölcsök vannak az életedben, akkor ez is jele annak, hogy örök életed van. És ebben a részben pedig azt fogja elmondani, hogy az, hogy tudjuk, hogy örök életünk van, az igazából a Szent Léleknek a dolga. A Lélek az, aki bizonyságot tesz a szívünkben arról, hogy örök életünk van. Tehát ez kihívás lesz számunkra, hogy próbáljunk egy, -egy mélyebb és egy személyesebb kapcsolatot kialakítani a Szentlélekkel. De mielőtt tovább megyünk, ha emlékeztesselek benneteket arra, hogy ezt a levelet János írta. And who is John? És ki ő? Was perhaps the closest disciple ő talán a Jézushoz legközelebb álló tanítvány volt. to Két dolgot szeretnék erről elmondani, az egyik. hogy Jézus a saját édesanyját János gondviselése alá helyezte. Tehát ez elmond valamit arról, hogy ő ki lehetett. A másik dolog viszont azzal kapcsolatos, amit itt a bevezetőben mondtam, hogy uh, valaki, hogyha bizonytalan. Uh, when Balázs was teaching, uh, last week, Mikor Balázs tanított múlt hétem, I thought, for the first time. <laughs> azt gondoltam első alkalommal, miért volt ott János a keresztnél? Az összes tanítvány elszaladt. Why was he there? Miért volt ő ott? Why did he have to be there? Miért volt neki bátorsága arra, hogy ott Why Ő miért volt ott? Neki miért volt bizonyossága? Miért nem volt olyan bizonytalan, mint a többiek, Jakab, Péter vagy Bartolomeo, akik ugye elmenekültek? és én azt hiszem, hogy ez azért volt mert János biztonságban érezte magát Isten szeretetében. Ő úgy ért magáról mint a tanítvány akit az úr szeretett. Tehát akkor Jézus csak egy tanítványát szerette? He, he didn't like the Nem nagyon kedvelt a többi. Csak János szerette. No, I'm sure he loved them all. Nem, persze, hogy az összeset szerette. But from John's De János nézőpontjából az ő az volt, ah, hogy engem szeretett a legjobban. He was in the love of God. Teljesen bizonyos volt a felül, hogy Isten szereti őt. And it shows in this, in this that we're És meg is mutatkozik ez ebben az igerészben, amit most olvasunk. It shows in this passage, because he's been speaking of love. So much in this book. Ö, megmutatkozik ebben a részben, mert annyit beszélt Isten szeretetéről ebben a könyvben. He's reminding us, that God loves us, emlékeztet minket arra, hogy Isten szeret minket, that we should love others, hogy mi kell, hogy right? szeressük a többieket, Because John knows that love. Azért, mert János tudja, hogy a szeretet mindent megváltoztat. Azok, akik féltek eddig, most már bátrakká válnak. Valakik, akik csúnyának érezték eddig magukat, most már gyönyörűnek látják önmagukat. Valakik, akiknek semmi önbizalmuk nem volt, most már bizonyossá váltak. And this is John, he's writing this book. És János az aki írja ezt a levelet. Late in his life. Élete uh, végén. As is, as an old man, már öreg emberként. And he wants us to know that we have eternal life. Azt szeretné, hogy tudnánk, hogy örök életünk van. And one of the primary themes he's used to do that is to demonstrate the love of God. És az egyik legfontosabb módja annak, hogy ezt megmutassa nekünk, az, az, hogy megmutatja Isten szeretetét. Is És az Isten szeretete a szívünkben a szent lélek ereje által mutatkozik meg. So let's read 1 John 5, to 8. A János első ötödik részéből a hatostól a nyolcas versig olvassuk. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonságot tesznek. A lélek, a vé, víz, a vér, és ez a három egy. If! Um... If you're reading your Bible this morning, Hogyha te reading your Bibliát tartod most a kezedben, this is just bonus material. Ez kicsit egy ilyen plusz anyag. It's just okay? Zárójel. Visszatérünk majd az eredeti témához a lélekkel kapcsolatban. If you're reading, um, Some older translations in English and in Hungarian, De it, hogyha régebbi fordításokat olvasol, akár angolban, akár magyarban. In verse read an extra a hetedik versben van egy plusz kifejezés. Says itt a heaven meg is van magyar, hogy az Atya, az Ige, a szent élek, és ez a három egy a és egy pár szót szeretnék erről mondani, majd később elmondom, hogy miért. Elmondom, hogy ez miért lesz fontos, kicsit később, de minden esetre most néhány szót mondanék erről. First you have to how we got our Bible. Szeretném, hogy először megtudnád, hogy hogyan kaptuk meg a Bibliánkat. A kaptuk meg a Bibliánkat. A Bibliánkat különböző emberek írták, akikket a Szentlélek erre indított, és Héber, illetve Görög nyelvezeten írták. The new was written in Greek. Az Új Szövetséget Görög nyelven. Tehát mondjuk, Pál írja a levelét a filippieknek, és azt elküldi nekik. Akkor a Filippiák ezt elolvassák. És akkor arra gondolnak, hogy hú, ez nagyon jó lenne, hogy elolvasná a szomszédvárosban lévő gyülekezet is. De nem volt épp a nyomtatójukban tinta. Right? Um, So they, they copied it by hand. Tehát más nem tudtak csak kézzel lemásolták. Like Christians were very poor. They didn't have they didn't have toner. A ö, ö, keresztények nagyon szegények voltak, tehát még a nyomzatokban se tudtak tintát venni. Yeah. So so they would copy by hand because pens were a lot cheaper than toner. Tehát nem volt más választásuk, mint hogy kézzel másolták le ezeket a szövegeket, hiszen a toll sokkal olcsóbb volt, mint a nyomtató. És akkor újra és újra és újra lemásolták ezeket az iratokat full-time scribes all they did was just copy letters. And then in the 14th, 15th, 16th century uh, Europeans began collecting all these documents in order to translate the Greek documents into languages that everybody speaks like English, German, és a 14., 15. 16. században az európaiak elkezdték összegyűjteni ezeket az iratokat azért, hogy a görögből lefordítsák ezeket az akkori értető nyelvekre, például angolra vagy németre. And when the Cottaway and the King James were translated, this phrase was in. The best that they had és amikor a károly illetve angolban a King James fordítást készítették, akkor ez a plusz mondat benne volt a legnagyobbra értékelt dokumentumokban. But now we have we found many more documents. Azóta viszont még sokkal több dokumentumot találtak. amik much older. Amik az ahhoz képest, tehát azokhoz képest még idősebbek. So they're not from the Tájto nem a 12. századból származnak, mint az akkori dokumentumok, hanem a második harmadik századból. And the oldest document that this phrase appears in. és a legrégebbi dokumentum, amiben benne van ez a plusz mondat. It's from the 11th century. Az a tizenegyedik századból való. And it was just written in the margins. és csak a, a margóra írták rá. And it becomes clear that this phrase was not written by John. És uh, nyilvánvalóvá vált, hogy ezt a mellékmondatot nem János írta. It becomes even clear when you consider that the first, uh, that the early church wrote a lot and discussed a lot the Of the és még nyilvánvalóbbá válik ez akkor, hogyha arra gondolunk, hogy a korai egyház nagyon sokat írt, illetve ö, vitatkozott a Szent Háromságnak a, a doktrinájáról. Eight, és ők ö, a hatos, illetve a nyolcas verset ö, ö, hozták elő, seven, de soha nem a hetediket. Which you would think if they were amit, hogyha belegondolsz, hogyha benne lett volna ez a mondat, az a plusz mondat, hogy az Atya az Ige és a szentélek, ezek egyek, akkor biztos, hogy ezt is idézték volna. Ezért mondom ezt nektek. Legközelebb, amikor egy Jehova tanúja, bekopog az ajtódom. And és akkor lehet, hogy arra gondolsz, hogy várjunk csak, most olvastam az Egy Jánosban ezt a verset. És akkor nekik ezt idézed. Az Atya, az Ige, a Szent és ez a három egy. Akkor csak egy nagy vitába fogsz belekeveredni. Mert ők ismerik ennek a versnek a történetét. Ez nem az a vers, amit arra használhatunk, hogy a Szent Háromság tanát megvédjük. Sok más ilyen vers van viszont, ahol a Fader, the Son, the Holy Spirit, Working together as equal, yet ahol, distinct persons. ahol azt találjuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek külön álló egységként, mégis teljes ö, ö, harmóniában és egységben szolgálnak együtt. És akkor néhányan esetleg azon gondolkoztok most, hogy oké, okay, akkor most hibás a Bibliánk? And let me just say a few words about this too. És ad mondja erről is egy pár szót. To install trust in this book? Hogy visszaállítsam, Vagy felállítsam a, a bizalmatokat ebben a könyvben? There there are some discrepancies among all the documents. Vannak eltérések a sok létező dokumentum között. This is especially uh, in particularly true because some of the caches of documents they found weren't libraries. A you collection a monastery? Mert voltak olyan dokumentumok, amiket ezekben a kolostorokban találtak, amik nem tulajdonképpen nem a könyvtár részei voltak, hanem így eldobott dokumentumok. Tehát olyan, mint mintha. Ezeket szelektíven összegyűjtötték volna manapság, így néz neki. Azért, mert ezeket a papírus tekercseket ki tudták mosni, és újra hasznosították. Tehát mondjuk volt ott egy tudó, aki másolt. Lemásolt egy oldalt. És akkor elolvasta a főnöke. A főnöke. You misspelled this word. Azt mondta, hogy rosszul írtad le ezt a szót. You left out this sentence. Kihajtad ezt a mondatot. It's it's not good. Nem jó. And they would put that papyrus in in a box. És akkor ezt a papirus darabot beleraktál ebbe a dobozba. And uh, in in the the last 100 or so years they've found many boxes of papyri that, that weren't in libraries, they weren't meant to be displayed, they weren't meant to be read, they were just There to be és az elmúlt száz év során nagyon sok ilyen papírus darabot találtak amik nem a könyvtár részei voltak hanem egy ilyen dobozba rakták őket az egyik szobába mondjuk arra, azzal a céljal, hogy később újra hasznosítsák ezeket tehát az a lényeg, hogy igen vannak eltérések, például a, a szórend And, um, but we're talking about a very small percentage of your new testament az egy igen csekély százalékában fordul elő one, one, uh, one commentator i read said it's one one-thousandth of your new testament is is in az egyik biblia tudós azt mondta, hogy az új az egy ezreléke, ami mondjuk megkérdőjelezhető. So Tehát, van a nagy képet nézzük, akkor az az teljesen hogyha okay. a nagy képet nézzük, akkor az új szövetség az teljesen megbízható. És mondjuk ebből az ötven felelhető különbségből, vagy problémás a legtöbb az egyetlen nem fontos, tehát mondjuk más szórendben írja le ugyanazt. Van egy szó, ami hiányzik, vagy esetleg ismétlődik. A harmadik dolog, hogy nincsen keresztény tan. That is dependent solely on any of these verses. ami kizárólag az egyik ilyen, úgymond problémás versen alapulna. Okay, so we have a question. Tehát van egy kérdésünk. Is this document right? is this document right? Helyes ez a dokumentum, vagy a másik? Nincs egy olyan keresztény tan, vagy doktrína, ami egyes egyedül arra a verse alapulna, amivel esetleg problémáink vannak. And we see that our Bible is trustworthy. És látjuk azt, hogy a Bibliánk az teljesen megbízható. To to És arra is emlékeznünk kell, hogy Isten szeretne velünk kommunikálni. God, God is Isten képes arra, hogy kommunikáljon velünk. Azzal foglalatoskodik az idő kezdete óta, hogy az ő igéjét átadja nekünk. He is faithful to preserve it. És ő hűséges abban, hogy ezt megtartsa számunkra. Hányszor volt az, hogy egy királynak az volt a célja, hogy a Bibliát teljesen elpusztítsa? És még nem történt meg. God's been Isten hűséges volt. Hány olyan gondolkodó volt már, aki teljesen ö, szőnyeg alá söpörte a Bibliát? And yet it hasn't been done yet. És mégsem sem tűnt el a színről. God wants to communicate. Isten szeretne velünk kommunikálni. That's what we need when we read the Bible. És erre kell emlékeznünk akkor amikor az igét olvasjuk. Hogy ő szeretne veled beszélni. That's what we need to remember when we turn on National Geographic and they'll tell you that you know John didn't write John and Peter didn't write Peter and Matthew didn't write Matthew. Erre kell emlékeznünk akkor, amikor bekapcsoljuk mondjuk a National Geographic TV csatornát, és ott elmondják neked, hogy nem János írta a János evangéliumát, nem Péter írta a Péter levelét, és nem Máté írta a Máté evangéliumát. Ezek az emberek azért mondják ezt, mert ők nem hisznek a csodákban. They don't, uh, believe that God is alive. Nem hiszik azt, hogy Isten él. And if he is, he want to with you. és hogyha esetleg mégis él, akkor biztos, hogy nem az a célja, hogy velünk beszéljen. So, that was just a long I'm sorry. Bocsánat, ez egy hosszú zárójel volt. De azért akartam ezt elmondani, mert lehet, hogy hogy hajlamosak lennénk arra, hogy ezt a verset használjuk a Szent Háromság védelmében. But, but De talán nem kéne. Akkor most közelebbről megnézzük ezeket a verseket. So, could you go ahead and read them again? Még egyszer elolvassuk. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. So here is where he says that there are three that testify. Att itt mondja azt János, hogy három van aki bizonyságot tesz. And we're going to look at each three the spirit, the water and the blood. A lélek, a víz és a vér, és ezeket megnézzük. The first is the spirit. Az első a lélek. Pretty obvious to identify the spirit. Ez elég egyértelműen felismerhető a lélek. God's spirit. Isten lelke, the Holy Spirit. A Szent Lélek. The Holy Spirit is the path to Christian knowledge. A Szent Lélek az út a a keresztény tudáshoz. I've, I've spent a lot of times nagyon sok időt töltöttem az életemben azzal, hogy hitvédelmet tanulmányoztam. You know, Filozófiát. I'm, I'm Nem vagyok én a legokosabb ember a világon. Uh, so I'm not this to make I'm not. Nem azért mondom ezt, hogy így a saját okosságomat fényezzem. But, but I have dealt with this issue. De én foglalkoztam ezekkel a dolgokkal. You know, to what are Úgy próbáltam megérteni, hogy mit mondanak a tudósok, hogy mit találtak a régészek. De az összes, az összes ilyen tudományág csak arra a szintre fog minket eljutatni, hogy talán. They'll get us to probability. És a, a valószínűsége valaminek ez is ez. All, evidence, megnézzük az összes bizonyítékot. Amit a régészek találtak. És az összes érvet, amit a filozófusok adnak. Használjuk az agyunkat. Should, és ez így jó. And the closest we can come to knowing that the Bible is true is probably. És a legközelebb ö, pont, ahogy, ahova jutunk, az az a Bibliával kapcsolatban, hogy hát, valószínűleg. A good Jó eséllyel. Hát, logikus. És ezt olyan sokszor megtapasztaltam akkor, amikor nem hívők felé szolgálok. They will say, amikor azt mondják, that sounds good. Ez jól hangzik? Yeah, if, if there's a God and He loves me, that's that sounds like good news. Csak van Isten és szeret engem, ez ez úgy jó hírnek hangzik. És tényleg olyan, olyan logikusnak hangzik, mert a világban nagyon sok zűrzavaros dolog van, amit nem értünk már. The idea of sin, it it really well. és az, hogy van bűn, az a gondolat, az tényleg megmagyaráz sok mindent. And yeah, you're right. I mean, I és tényleg, hogy ugye ha azt mondod, hogy voltak szemtanúk és ők látták, hogy ez az ember keresztre feszítették, eltemették, és a feltámad. Hát igen, ezt tud, nem olyan, lehet kikerülni, hogy volt right. ilyen. But I just don't know, if it's true. De nem tudom, hogy igaz-e. Csak nem hiszem el. Years, Volt egy barátom, akinek évekig tettem bizonyságot We still meet about once a year. Még évente kb egyszer találkozunk. A a egy fél napot együtt töltünk. Books, És uh, megbeszéljük, hogy milyen könyveket olvastunk. A a filozófiáról, a tudományról. He reads much more than I do. <laughs> ő sokkal többet olvas mint én. But But I remember him saying mondta nekem hogy igen jól hangzik logikus de nem hiszem el. What's missing? Mi hiányzik? A Szent Lélek. Mi hiányzik? He is hogy ennek a barátomnak szüksége van arra, hogy a lélek bizonságot tegyen neki arról, hogy ezek a dolgok igazak. Honnan tudod te és én, hogy ez a történet igaz? Mert a lélek bizonságot tesz erről. És tudjuk, That these things happened. Tudjuk, hogy ezek a dolgok megtörténtek. Tudjuk, hogy hol történtek meg és miért. Azt is mondja János, hogy a víz és a vér is bizonyságot tesz. Is a és nagyon, tehát tudjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy a, a bíróságon egy történet, hogy mi történt, az így összeálljon. You know, is, is a az jó, hogyha valaki, tehát hogyha egy ember bizonyságot tesz, vagy beszámol arról, hogy mi történt. That, that's, that's ez elég erős. Egy szemtanú. De mennyivel erősebb bizonyíték az, ha két szemtanú számol be ugyanarról? És az ő történetük egyezik. Milyen gyorsan haladt ez az ember? Honnan érkezett? Milyen színű volt az autója? Milyen színű volt a másik autó? Milyen színű volt a közlekedési lámpa? Aki, hogyha van két szemtanú, akinek a története egyezik, it's strong, isn't it? akkor ez elég erős, igaz? És itt János pedig azt mondja, hogy hárman vannak, akik egységben bizonyosságot tesznek. And it's a little, a little more complicated. To the water and blood. és egy kicsit bonyolultabb a vizet és a vért azonosítani. Some say it could be to our and Valakik azt mondják, hogy ez a mi bemerítkezésünket és az úrvacsorát jelentik. When we are in water, mert amikor mi bemerítkezünk a vízbe, és amikor úrvacsorát veszünk, a, a Jézus vérét, we experience in a profound way the reality of Jesus Christ. Akkor mi Jézus Krisztusnak a lényét egy nagyon mély módon megtapasztaljuk. We experience his presence in a profound way. Megtapasztaljuk az ő jelenlétét egy egy nagyon bensőséges módon. Maybe some of you can remember when you were baptized. That feeling of coming out of the water and going, "Yes, I know." There's no doubt in my mind. He's alive. És lettőnieánnya nemlékeztek arra a pillantra, amikor bemerítkeztetek. és kiöttetek a vízből és, és csak hatalmas öröm volt bennetek, hogy nincsen kétségem a hogy ő él. remembering, remembering feeling week by week of, of, the, of the, the burden lifting when you when remind it. Vagy pedig hétről hétre, amikor ide jössz terhekkel, és urvacsolát veszel, és emlékszel a keresztre, és akkor érzed, hogy ezek a terhek így, így leesnek a váladról. Really és ez jól hangzik. Well. És a prédikációban is jól hangzik. Um, sure that is De nem vagyok benne biztos, hogy erre utal János. Oh mások tudósok azt mondják, hogy a víz és a vér az lehet, hogy a Jézus bemerítkezésére, illetve az ő kereszthalálára utal. Jézus went to the Jordan to be baptized, not because he was a sinner. a Jordán folyóhoz bemerítkezni, nem azért, mert ő bűnös volt. Hanem hogy azonosuljon az emberiséggel. És a Szent lélek elszállt, és a mennyből hallatszott egy hang. És ő a kereszthalált felvállalta nem azért, mert megérdemelte a saját bűnei miatt a halált. Hanem azért, hogy betöltsa a törvényt a mi bűneink miatt. And his crucifixion was accompanied by miraculous signs, the carpet being torn in the temple. És az ő keresztrefeszítését csodák kísérték, például hogy a templomban ez a kárpit ketté Darkness Három óráig teljes sötétség borult a földre. A pagan Roman centurion This is the son of God. És egy pogány római százados azt mondta, hogy ez valóban Isten fia volt. Ezek olyan bizonyságok, amelyek arról szólnak, hogy Jézus nem csak egy, egy ember volt, hanem ő Isten fia volt. And this also sounds good and preaches well. És ez is jól hangzik, és a prédikációban is uh, sure that jól illik, de még mindig nem vagyok abban biztos, hogy erről beszél János vannak olyanok akik azt gondolják, hogy a víz és a vér arra utal, hogy Jézusból is amikor keresztre feszítették, víz és vér um, tordult ki. Emlékeztek, hogy ő meghalt a kereszten. És a rómaiak meg akartak bizonyosodni arról, hogy tényleg meghalt. And they stuck a spear inside Water and blood flowed. ezért and egy dárdát szúrtak a testébe és víz és vér áramlott ki. És ez arról tesz bizonyságot, hogy ő nem csak úgy ott elájult, died, hanem tényleg meghalt. Because sin, sin brings death. Azért mert a bűn zsógya a halál. And these two elements water and blood és ez a két elem a víz és a vér olyan amire a biblia úgy utal mint hogy tisztítása alkalmas tisztító hatalma van a vér az arra utal hogy az igazság vagy a bíróság szemszögéből meg tud tisztítani minket right we're sinners And we come to Jesus for the first time and he cleanses us. Tehet amikor bűnösök vagyunk, Kézushoz jövünk, és ő megtisztít minket. His blood takes away the sins of the world. Az Ő vére elveszi a világ bűneit. The Bible also says that the word of God is like water that washes us on a daily basis. A Biblia azt is mondja viszont, hogy Isten igéje olyan mint a víz, amely minden nap megmos minket. There's a practical cleansing that takes place van egy ilyen gyakorlatias megtisztulás, amikor mi Isten igében vagyunk minden nap. És emlékezünk arra, uh, Jesus washing the disciples feet, right? hogy Jézus is megmosta a tanítványok lábait. And Peter says, oh, no, don't wash my feet. És akkor Péter azt mondta, hogy ne, az én lábamat nem most meg. És akkor Jézus azt mondta, hogy ha nem mosom meg a lábadat, akkor semmi közöd nincs hozzám és well, <laughs> akkor Péter el azt mondja, jó, akkor fürdés meg teljesen. And Jesus says, I don't know what he said. És no, akkor said, Jézus erre, he, he said, nem tudom mit mondott. Azt mondta Péter. Somebody who's had a bath need bath. Ja, Igen, azt mondta neki Jézus, hogy aki már megfürdött, annak nincs szüksége még egy nagy fürdésre. But you've been walking around on dusty roads with <laughs> viszont, sandals on. a poros utakon jártál, szandában és akkor most épp azon vagyunk, hogy az asztal köré üljünk. Nem szeretném, hogyha a koszos lábadat odanyomnád András arórála. Right, that's, that's what your feet are dirty. Azt mondja, hogy piszkos a lábad. Jesus refers to a washing like a bath. That's the blood. És Jézus itt egy olyan ö, mosdásra ö, utal, ami, mint hogyha a vér által lettünk volna megmosva. Amikor üdvözölünk. Like És van egy ilyen napi mosakodás, vagy mint hogyha a lábunkat megmosnánk. Ez is jól hangzik. Really well. És jól illik a, a prédikációmba. But I'm not sure that that's even what John said. I mean, I'm not sure if he's János. Because he talks about it is he who came by water and blood. És merre azt mondja, hogy ő az, aki vér és víz által jött. The emphasis is on the coming of Jesus. Az a um, hangszøj, hogy Jézus eljött. And John is probably um, speaking against an idea called gnosticism és uh, János itt valószínűleg egy olyan elképzelés ellen érvel, amit uh, gnostikus filozófiának kívunk. Where where philosophers would say well, God is so different, he's holy, he's spiritual. Ahol az emberek azt mondják, hogy Isten annyira más, ő szent, ő, ő lelki and he didn't really come ő nem jött el úgy igazából. Nem volt ember is, hanem csak egy ilyen lény Vagy lehet, hogy csak ember volt. És csak a Krisztus volt, amikor tehát akkor, amikor a Szent Lélek leszállt rá. And after the of the went away. És a kert után a lélek eltávozott. tőle. God dying just make any sense. Azért, mert az a gondolat, hogy Isten meghalt, az elég furcsa. With us just make any sense. Az, hogy Isten velünk azonosul, ez, ez ez nagyon bizarr gondolat. Why would the God who Made this world with it and be to it. Miért azonosulna, ezzel a világgal, és tenné ki magát ennek a világnak az az isten, aki ezt a világot alkotta. Is is, is no, De nem János azt mondja, hogy Krisztus eljött testben. And this phrase I think is a bit of a colloquialism. És szerintem ez egy szólás, ez a kifejezés. És a Jézus Krisztusnak a születésére utal. In particular, his virgin birth. És uh, arra utal, hogy ő szűztől született. Uh, there's an American uh, TV personality named Larry King. Van egy amerikai ö, ilyen tévéműsorvezető, lelőkéknek hívják. És ő a világ összes híres emberét ö, meginterjúvolja. De volt egy olyan alkalom, amikor valaki vele készített interjút. És megkérdezték tőle, hogyha meg tudnád interjúvolni Jézus Krisztust, mit kérdeznél tőle? És a virgin? A, és azt mondta, hogy én azt kérdezném tőle, hogy a te édesanyád tényleg szűz volt. Yes, Mert hogyha a válasz igen, akkor az összes többi róla szóló kérdésem meg van válaszolva. Hogyha ö, te... Ö, Életet adtál már egy kisbabának, vagy voltál már ö, benn szülőszobán, akkor tudod, hogy egy gyermek születésénél hát elég sok vér és víz van jelen. És azt hiszem, hogy János itt azt mondja, hogy Isten fia, kisbabaként jött el hozzánk. Came in the normal way. Úgy, mint ahogy mi születtünk meg. Through pain fájdalom által, through water, víz által, blood, vér által, so that he could with us. hogy teljesen azonosulni tudjon velünk. Have, És ez, ez arról szóló bizonság, hogy Isten szeret minket. I mean, right? Innen tudja a gyerek is, hogy az apja szereti őt, right? nem? Hogy az apa lehajol hozzá. Plays. Játszik vele. And that's what God's done in Jesus Christ. És Isten is ezt tette velünk Jézus Krisztusban. And this is the testimony. És ez a bizonyság tételm. What Ami nekünk van. And uh, we should uh, we should be thankful that once a year the whole country, the whole world celebrates this. És hálásak kell hogy legyünk azért, hogy egyszer egy évben az egész ország, sőt majd az egész világ ezt megünnepli. And we should be amazed. És bámulatba kell, hogy ez elcsen minket minden alkalommal, hogy, God hogy Isten ezt tényleg megtette értünk. Tehát a lélek, a víz és a vér bizonyságot tesznek, that és Jé ez a három egy. Hogy Jézus Krisztus Isten fia eljött. And we The testimony of man all the time. és mi sokszor kapunk bizonságtételt emberektől. It's how we live our lives. Így éljük az életünket. Én igazából nem tudom, hogy a Föld tényleg kerek. Soha nem mentem körbe, vagy megnézem. Soha nem voltam elég távol a Földtől, ahhoz, hogy lássam, hogy tényleg gömbölyű. It looks itt, ahol én élek, elég laposnak tűnik és göröngyösnek. De én elfogadom más embereknek a bizonyságát, ugyanúgy, ahogy te is. Az összes tudós, az összes űrkutató, az összes űrhajós és az összes világutazó, akik körbe a Földet. Értitek, mit mondok? Mi így éljük az életünket, hitben, tehát egyszerűen elhisszünk dolgokat, amiket más emberek mondanak. A 9-es-10-es vers azt mondja, hogy ha elfogadjuk az emberek bizonságtételét, akkor mennyivel nagyobb ennél Isten bizonságtétele. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonságtételét, de Isten bizonságtétele nagyobb, mert Isten bizonságtétele az, amelyel fiáról tesz bizonságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazugá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonságtételben, amelyel Isten bizonságot tesz fiáról. Mi olyan emberektől fogadunk el bizonságot, akik hajlamosak a hazugságra. Olyan emberektől, akik hajlamosak arra, hogy hibázzanak. Mégis annyira nehezen fogadjuk el, és a világ is nehezen fogadja el Isten bizonságtételét. But De ő nem hazudik. He és ő nem hibázik. And John says it so strongly here. Is János itt ezt olyan erősen fejezi ki. He said if if we do not believe God, we've made him out to be a liar. Ő azt mondja, hogy aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. You know, just imagine that um, after church you talk to me and you tell me that you've been trying to believe me képzeld el, hogy mondjuk Gyuli után oda hozzám beszélgetni, és azt mondod, hogy van egy dolog, amiről már régóta tanítasz, és próbálom elhinni, de, de nem, nem tudom elhinni ezt a, a tanítást. Uh, I might be offended. Lehet, hogy megsértődnék egy kicsit. You know, like, am I that untrustworthy? Nem Nem vagyok bizalomgerjesztő? That corrupt, that a, you wouldn't believe me. a jellemem olyan olyan hibás, hogy hogy nem hiszel nekem? És ez zajlik le akkor amikor mi nem hiszünk Istennek. János szerint az, hogyha nem hiszünk Istennek, az egy borzasztó bűn. Who would stand before God and say mert ki állna meg Isten előtt, és a szemébe mondja azt, hogy te hazudsz. Ki tenné ezt meg? De ehelyett azt csináljuk, hogy inkább ugye a hátam mögött, ugye elsúnyogunk, hogy jaj, hát úgy nem annyira hiszem azt, amit ő mond. És a világ is ezt teszi, hogy nem hiszi a fiáról szóló bizonyságot. Péter egy olyan kifejezést használ, hogy hogy direkt elfelejtik, szándékosan elfelejtik. They don't want to nem akarnak erre emlékezni. a hit az nem egy ö, vidám boldog érzés. I've, I've say, that feeling, that ö, találkoztam már sok emberrel akik azt mondják hogy így várom ezt az érzést, ezt a, ezt a hit érzést. É, é, várom hogy egy ilyen meleg bizsergető érzés elöntse engem. De hát nem erről szól a hit a hit arról szól, hogy eldöntöm, hogy hiszek. Hogy elfogadom azt, amit valaki mond nekem. But there is a fruit of belief, and that is a happy feeling. De van gyümölcse a hitnek, és <coughs> bocsánat, ez már egy boldog érzés. We don't know we're saved because we're happy. Nem onnan tudjuk meg, hogy üdvözlünk, hogy vidáman érezzük magunkat. But we are happy because we know we're saved. De boldogok vagyunk, azért, mert üdvözlünk. And we are saved when we receive the testimony. The Holy the Son of God, Jesus És akkor térünk meg akkor üdvözülünk, amikor elfogadjuk a bizonságtételt Jézusról, aki Isten fia volt. És hogyha nincs benne a hited ma, akkor uh, abba kell hagynod azt, hogy ellenelsz neki. Uh, Vedd készpénznek azt, amit ő mond. Ő megbízható. God is no liar. Isten nem hazug. He's testified in multiple ways that Jesus is the Christ, the Son of God. Ő már rendkívül sok módon kifejezte azt, hogy Jézus Isten fia. He is the expression of love from the Father. Ő az Atya szeretetének kifejezésmódja. Do you believe it? Do you believe it? 11. 13, 11 13. versig, ó, olvassuk záráskép. Ez a bizonságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, az él az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. God has given us eternal life. Isten örök életet adott nekünk. És ez az élet az ő fiában van. És ez elég fekete-fehér. Isten a világot két csoportban látja. Faith, Vannak olyanok, akiknek van hite, akik elfogadták a bizonságtételt, sun, nekik megvan a fiú, and they have life. és örök életük van. És vannak azok, akik nem fogadták el a bizonságtételt. Akik nem hiszik el, amit Isten mondott. És ők ezzel Istent hazugnak mondják. És nekik nincs meg, nincs bennük a fiú. És nincsen örök életük. Isten így látja a világot. Nem arról szól az egész, hogy jobb vagy-e másoknál. Hogy ki egyenlítik -e vagy, vagy túlszárnyalják-e a jó cselekedeteid, a rossz cselekedeteidet. You have the Hanem, hogy benned van-e a fiú? Hogyha elfogadtad a lérek tételét, akkor benned van a, a fiú, és örökéleted van. John itt nem mondja, János itt nem azt mondja, hogy csak hidd, hogy újdözős. Just believe that you are saved. Hidd, just that, you are saved. Is that what you said? I think so. Okay. <laughs> Cause, cause that's pretty popular today. Mert ez is elég népszerű gondolat, hogy tehát hogy abban, hogy újdözős. You need to have faith. Hogy, hogy csak legyen hited. You know you're you feel bad about yourself? érzed magad valamivel kapcsolatban. Csak, csak hidd azt, just, hogy, hogy te jó ember vagy. Just csak hiddjél. You don't you have life. Well, just you do. Nem gondolod, hogy örök életed van, akkor csak higgy abban, hogy van. That's De ez elég buta gondolat. Nem attól függ az egész, hogy hisszük-e azt, hogy örök életünk van. Tehát nem az a lényeg, hogy valamiben higgyünk. But it is clear that we are to believe the testimony of the spirit concerning the son. a lényeg, hogy higgyünk a léleknek, amikor a fiúról tesz bizonyságot. És az Apcsát 16:31 ezt nagyon világosan kifejezi. Higgyetek in the Lord Jesus az Úr Jézus Krisztusban. So you don't tehát ne az üdvösségedben higgyél, hanem Jézus Krisztusban. Ő belehelyezd a bizalmadat. És ő legyen az, akiben bízol. Mert ő megbízható. Ő nem fog csalódást okozni. Disappoint. Nem, nem, nem hagy téged cserben. Benne bízzál. És ő legyen a, a hited tárgya. És akkor üdvözülsz. Így működik. Így működik ez. We hear the of Jesus. Halljuk Jézus bizonyosság A lélek bizonyosságot tesz a bensőnkben. And we can to agree with it. És akkor dönthetünk, hogy egyetértünk ezzel. Wow, yeah, that's it. Igen, igen, tényleg hiszem. We can choose to say, I don't get it. Vagy dönthetünk úgy, hogy azt mondjuk, hogy, mm, ezt nem értem. I, I don't That make sense to me. Nem, számomra ez, ez nem logikus. Szerintem várok még majd valami jobb megoldásra. There is no better option. Nincsen jobb megoldás. This is the very best that God could do. Ez Istennek a legjobbja, amit tehetett értünk. Trust me, it's more than enough. És higgyétek el, hogy ez több, mint elég. He didn't send a prophet. Ő nem egy prófétát küldött. Nem egy bárányt. Nem egy angyalt. Hanem az ő fiát. Az ő legjobbját adta. Érted. Érted. Hogy neked örök életed legyen. Úr Jézus, köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük azt is, hogy neked ad, nekünk adtad a szent lelkedet. Amikor elmentél, akkor uh, itt hagytad nekünk a lelkedet. Úr Spirit, köszönjük azt, hogy te folyamatosan bizonyságot teszel a szívünkben. Arról, hogy ezek a dolgok igazak. És mi bízunk benned. Mi hiszünk benned. Mert te soha nem hazudtál. Te vagy a világosság. Te vagy az igazság. Vezessel minket az igazságra. És azért imádkozom, hogyha van itt valaki, aki nem bízik benned. Valaki, akinek kétségei vannak bizonyos dolgok felől. Hogy Te legyél az, aki meggyőződ ezt szemét, Hogy Te mutasd meg magadat neki. Hogy te tegyél bizonságot son, a fiúról, God, Isten fiáról, flesh, aki eljött testben with men. azért, hogy teljesen azonosuljon a bűnös emberekkel. És megfizesse azt az adósságot, amit mi soha nem tudtunk volna kifizetni. Hogy olyan életet élhessünk, amit nem érdemlünk meg. Licsőség legyen a Te nevednek, Jézus. És a Te nevedben imádkozunk. Amen.